Krisztusban kedves testvérek, a Meti Heteor Podcast 248. tűzoltóváza adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és megpróbálok egy ateista köszöntést is mondani. Eltársak az űrben, itt megkezdődik akkor a Meti Heteor Podcast 248. tűzoltóváza adása. Mindenki kiválaszthatja magának, hogy melyik nyomvonalon indulna tovább, illetve melyiket gondolja tovább, mi közösen folytatjuk, jut is eszembe, akik a múltadást hallgatták, azok arra gyanakodhattak, hogy összeveztünk. de nem, csak vitatkoztak. Beszélő viszonyban vagyunk, igen, általában. Teljes mértékben, viszont meglepő módon senki nem jelzett vissza lényegében a hallgatók közül erre a gigantikus 13-as cikkely megfejtésre. Elképzelhetőnek tartom, hogy nagyon untattunk mindenkit. Egyébként ez simán lehet, hogy mindenki úgy gondolja, hiszen nekünk alapvetően technikai érzékenységű hallgatóink vannak, akiket, hogyha összeresztenénk egy szalonos ütésre, akkor a végére már lenne atomreaktoruk. Hogy úgy fogják az egészet kikerülni, mint a kurva élet, egy VPN segítségével például, és elképzelhető azokat a tartalmakat, amiket letiltanak előlük, vagy amiket, amiket amiknek az el ellehetetlenítik, azt majd a Hát ha szépen mondjuk akkor fekete piac, a csúnya mondjuk a lopás és eszközével majd hozzáférnek ehhez, ami általában véve a kelet-európai intentnek egy ilyen fontos funkciója. De akkor ezt úgy gondolod, hogyha én amerikai töltök fel védett, mármint hogy jogvédett tartalmat, jogtalanul akkor engem nem fognak letiltani? Szerintem egészen más szabályok fognak vonatkozni az amerikai és az európai YouTube-ra, és Amerikában mondjuk ez lazább lesz. Uh -huh. Mint ahogy most a német YouTube ugye a világ legszomorúbb uh, helye, hogyha nem számoljuk a kerepes úti temetőt, de talán még a, a filmai út is írkert, talán még akkor is, mert hogy ott uh, hagyományosan a, ami nem tilos, az szabad elv működik, tehát ha valamit szabad feltölteni, ez a YouTube-ban, minden más, ami egy is szürke zónás, az a biztonság kedvéért nincsen. Nem, ezt fordítva mondtad, nem? Azt mondtad, hogy ami nem tilos, az szabad. Nem, azt mondom ami szabad, az nem tilos. Ami szabad, az nem tilos, de nem úgy van, hogy ami minden... Jaj, nem tudom. Szóval mindegy, tehát az a lényeg, hogy mindent letörölnek, ami, ami nincs explicite kimondva, hogy szabad, nem? Igen, igen, nem egy nem tiltólistát alkalmaznak, hanem egy fehér listát. Igen. Na jó, szóval, hogy igen, tehát egyrészt lehet, hogy untattuk a kedves hallgatókat, de szerintünk ez tök fontos téma, és olyannyira, hogy, hogy tervezünk a közeljövőre egy olyan adást is, amiben megszólal Egyebek mellett a Libertiz nevű, azt hiszem, hogy angol székhelyű, a szabad beszéddel foglalkozó jogászokból álló szervezet, és most szerintem lényegében minden mellékmondatban volt valami pontyolaság, de szóval olyan jogi szakembereknek a csoportosulása, akik, akik értenek a szerzőjoghoz is, meg a demokráciához is, és ennek a képviselője, aki egyébként írt egy remek cikket a a témában. Őt is megszólaltatjuk, még igyekszünk az Artisiusnak a képviselőjét is megszólaltatni, hogy amit mi csak úgy találgattunk, azt ők majd mondjuk egymás fejéhez vághassák, vagy szóval akkor veszekedjenek helyettünk ők egymással. Meglátjuk, hogy misül ki belőle, de jövünk még vissza a 13-as cikkellyel, nem ússzatok meg. Illetve Mond, mond, mond. Azt tudod egyébként, hogy ha most, a tényleg untattuk a múlt a kedves hallgatókat, akkor most a holnap reggeli fővinformban majd meg fogjuk hallgatni azt, hogy a főváros közlekedés sajnos ám már néhány ember sikítva hagyta ott az autóját, amiben a metélőtorpotka szólt, hiszen megígérték, hogy nyugi ezt a témát folytatjuk. <há> Jó, de nem most azonnal, most még nem kell kiszállnál kocsiból, maradjatok nyugodtan, bár. De. <há> De mert azt akartam pont kérdezni, most hallottam való hogy a, a 11-es cikke, amire kb. abban maradtunk, hogy hát, az nem olyan ciki. De hogy az szerinted igaz, hogyha a 11 cikke életbe lép, a onnantól kezdve nem lehet egy tweetet vagy egy Instagram posztot beembedelni egy cikbe Csak hogyha engedélyt kérek a, attól, aki, embed, aki feltette. Hát nézd, az embedeléssel elvisszük a lidet hozzá, meg ilyen képanyagokat húzunk meg mindent. Hát igen. Tehát nyilván tudnék amellett érvelni, hogy ez biztos szabad lesz, hiszen az ember kódot azt maga húzza be, és ha valaki, mint ombed kompatibilisát teszi a saját oldalát, ami ezeket a szócokat viszi magával, hogyha a linket beilleszted, akkor az implicit módon ad rá, de a törvény az törvény. Igen, végül is ezt ha már ugye be is vezették bizonyos értelemben, hiszen az ugye már egy ideje törvénybe van itt hogyha ha te beembeddelsz a cikketbe egy videót, és abban valami csúnyaság van, akkor téged is sorba vernek, nem csak a feltöltőt. De vertek már ezért orba bárkit is? Azt nem tudom. Mert hogy amúgy ostobaságok ostobaságának tűnik. Hát a törvény, az törvény, tudod. Tudom, tudom. De néz a vingadóval nagyon értek egyet. pláne azért, mert az életemet jelentősen megnehezíteni, hogyha erre a Google egyszer csak megvonná vállalt, és mi kivinné az európai piacról a Google News-t. Ami nem egy tökéletes termék, sőt, például magyar hírforrásokra egy Pitcher termék, de nincsen hasonló. De viszont akkor mehetsz egyből az Apple News-ra. Előfizethetsz rá, múlt héten megbeszéltük, hogy nem is olyan érdekes, azóta én hallottam egy-két podcastot, ami ezt tárgyalta, és rájöttem, hogy azért nem is olyan érdektelen, mint ami ennek elsőre tűnt. Hmm, feltételezem, hogy máshogy fogyasztok híreket, mint az átlaghírolvasó. Sőt, az nem is igazán hír jellegű tartalom valójában, ahogy én megértettem, hanem inkább hm, magazin, legyen az közéleti vagy vagy szórakoztató magazin. Mm -hmm. De hogy az a, a, tehát egy dolog miatt említésre érdemes. Ja, és bocs, még egy félmodat ide tennék, a másik pedig, hogy jól akkor hazudni kell ahhoz, hogy, el, hogy, hogy én erre egyetlen előfizessek. Nálam itt van a vörös vonal. Hát most, az, mo, most per pillanat még egy kicsit hazudni kell, igen. Tehát azt kell beállítani a telefonodon, vagy a Tabletet, de, hogy Amerika a te elsődleges locationed. Megtelefont Mondtéken venni. sikerült. Hogy? Megtelefont venni. Hát iphone iPhone-nal rendelkezni, az igaz. E, estembe venni, de ez a telefont venni, ez a nevicceim, mert a, az Apple News az olyan szinten nem szolgáltatás nekem, mint, mint nem tudom, mi semmi. Neked hát nem, de most hiszen nem rólad beszélünk, hanem úgy, mint hallgatókról. Törökben minden tán tán nyilván a, a Nyilván három iPhone-t használ. Vagy az 100 -a. Magyarországon. Na mindegy, egy, dolog, egy dolog miatt érdekes a cucc, hogy ugye körülbelül 300 termékre fizetsz elő, hogyha előfizetsz az Apple News-nál, 10 dollár havonta, és ezért egy olyan 7000 értékű előfizetést kapsz. Nyilván nem fogod mind a 300 újságot elolvasni, és amúgy nem fizetnél elő 300 dollára. De valószínűleg azt hiszem, hogyha csak a Wall Street Journal benne van, és mintha az benne lenne, meg a Washington Post, akkor azzal már kerestél, vagy legalábbis azzal már e, spóroltál, és hogyha még mellé csapsz három-négy olyan magazint, ami, ami ott van benne, egyebek mellett ilyenek, mint a National Geographic, hogy más ne is említsek, de meg ilyen női magazinok, mint a Cosmopolitan. Szóval, hogyha ezeket úgy forgatod, és sőtrádas lesz családi e, megosztás, family sharingben el is osztogathatod a családban, akkor, akkor ezt nagyon sokat spóroltál, Ilyen értelemben ez a Spotify modellje. Amennyiben egy I.O.S.S. család vagytok, illetve a Wall Street Journal-ből, ami, ami hagyományos, üzleti hírekben erős, nem az üzleti hírek érdekelnek, hiszen azt nem adják ebben az előfizetésben. Whatever, de érted? Tehát azt, azt mondom, hogy 300 magazin versus 10 dollár, az egy jónak tűnő ajánlat, persze úgy, hogy nyilván nem fogod, nem fogod kihasználni. Az, hogy az Apple-nek meg ezt a terméket, megcsán, ezt tökéletesen értem. Újság előfizetőként is vannak el képzeléseim, bár ehhez egyrészt nagyon bele kéne nézni a termékbe, hogy pontosan miket adnak, másrészt pedig nagyon jó lenne, hogy átlátható lenne az, hogy ki és hogyan válogatja ezeket a cikkeket. Tehát, hogy mi, mi a, mit ígér magára az Apple News? Az, hogy a sajtónak miért éli meg, az egy piszk nagy De a sajtó hagyományosan egyébként szereti magát lábon lőni, majd pedig másfél-két évvel később sajnálati magát. Ez pont egy ilyen lépésnek tűnik. Nem tudom elképzelni, hogy nekanibalizálnál az előfizetéseket. Egyfelől, de másfelől valószínűleg ki is terjeszti annyiban, hogy, hogy ugye egy el fogsz érni számos olyan felhasználót, vagy olvasót ebben az esetben, aki amúgy nem fizetne elő az újságodra, amiatt a három havonta van egy jó cikk, amire kíváncsi vagyok, e, emiatt nem fog előfizetni, sőt nem is fogja megvenni az újságodat de így ott lesz a kínálatában, ő fog találkozni a márkával, meg fog olvasni belőle, de meg kapsz valami egészen pici pénzt ezután az olvasó után, ami pont annyival több, mint amennyit egyébként kapnál utána, hiszen ő amúgy nem lesz az előfizető. Tehát aki nem túl erős előfizetésben úgy amúgy a hagyományos csatornákon, annak ez egy, ez egy valós értékajánlat lehet. Kicsit olyan az egész, mint a, mint a kábel modell mindenhol a világon, így Magyarországon is, mi szerint, ha hát te csinálsz egy kábelcsatornát, akkor onnantól kezdve nem azután keresed a pénzt, hogy hányan néznek téged, hanem onnan, hogy hány előfizető fizet olyan csomagért valamelyik nagy kábel TV szolgáltatónak, amely csomagban a te csatornád is szerepel. Ezért érdemes kábelcsatornákat csinálni teljesen érdektelen témákban, amit egyébként senki nem néz. Sikerül beimádkozni a UPC-nek, meg a Telekomnak a kínálatába, akkor kapsz utána pénzt terelőn fizető. Igazán nem értem, hogy miért cikizzük az Ozone network és a hatos csatornát, viszont itt nagyon kevés pénzen osztozik nagyon sok szereplő, aminek a 30-50 az Apple upstart lenyúlja. Azt is el tudom képzelni, hogy egyébként nem olyan nagyon kevés pénzen osztozik, hanem elképzelhetőnek tartom még akár azt is, hogy, a, hogy az Apple nem nyújja le azt a 30-50 százalékot, hanem sőt, még bukik is valamennyit az üzleten. Ezt egészen biztos, hogy nem. Tehát, hogy az epő jószolgálati missziót lát el. Nem, nem. Kéksapkásokat is hamarabb küld angolába. A jószolgálati missziót azt én sem feltételezem a cégről, azt viszont el tudom képzelni, hogy, hogy lényegében marketingnek tekinti, és azt mondja, hogyha emiatt néhány újabb előfizetőt tudok a platformhoz láncolni, és ezt azt ráveszem, hogy a iphone mellé vegyem még egy iPad-et is, akkor már nincs a nagy baj. Megfordítva egyébként a dolog az, bocsánat, csak egy, egy nagyon ide kívánkozik, amit szabes barátai podcastban hallottam, ami most egy ilyen szuper podcasttá változott, amennyiben becsatlakozott oda Devla, a korábbi Connected és Connector speaker, és ezzel egy ilyen igazi Apple fanboy podcast lett, de azon belül egy rendkívül jó műnösségű. de mindegy, és ott, ott hangzott az el, hogy Hát azért 10 dollárt fizetni, ezért a 7000 dollárnyi előfizetésért az megéri, és az egész családban is megoszthatod. Mire Devla megjössz, hogy na jó, de akkor a család minden tagjának egy 3-400 ezer forintos eszköze kell legyen, amin olvasa ezeket a cikkeket. Úgyhogy <gül> lehet, hogy ők egyébként elő is tudnának fizetni per újság. Szóval igen, ebben van igazság, de hát ha onnan nézzük, hogy az USA-ban meg nagyon-nagyon más, más a kereseti szint, és ezért aztán sokkal többen engedhetik meg maguknak a az Apple termékeket, meg egyébként, ahogy elnézem Budapestet, itt is olyan sok embernek van, hogy az már ijesztő. Ez a buborékod? Nem, nem, nem, a metrón nézem ezt, abszolút nem a buborékom, nem, nem arra gondolok, nem, tényleg a, a metró meg az utcán, Pesterzsébeten. Na de mindegy, igazándiból csak tudod, miért érdekes, ez szerintem egyetlen egy dolog miatt, vagy legalábbis számomra egy dolog miatt érdekes, hogy mindig arról beszélgetünk a sajtó kapcsán, hogy az előfizetéses modell az egyetlen út, csak az a baj, hogy az emberek nem lesznek hajlandók eh, 10-20-30 eh, sajtótermékre előfizetni, és hogy ott is kéne valami olyasmi, mint a zeneiparban, hogy egy, elő, vagy hogy egy szolgáltaton, egy ilyen aggregátorszolgáltaton előfizetek egyszerre sok sajtótermékre. Bocs, mint ezt a befejezed, van egy számértéke, mert közben megkerestem. 50%-ot nyúl az ebből. Aha, jó, értem. És a maradék 50 ot osztja el a... Azt szétcsapja az valahogy a maradék között. újságok között, igen. Aha. Illetve Magyarországon a Android Market Share 78%, Android, Android 78%, iOS 19,8%. Tehát tulajdonképpen a minden ötödik magyar az iOS-en az egyébként nem olyan nagyon vacak te. Az, onnan is nézhetjük, hogy nem annyira vac nagyon vacak, onnan is egy durva többség az androidos, és ez idővel nem nagyon változik. Közben én is itt nyomkodom a, a számológépemet, és az jött ki nekem, hogy, hogyha így az első napokban gyűjtött 200 ezer előfizetőt az Apple News, és abban 300 újságérhető, akkor újságonként és évente 40 ezer dollár bevétel keletkezik ami mondjuk 12 millió forint, az egy újságnál ez egy kisebb újságnál egyébként, az nem is olyan vacak. Úgy érted, nem jön ki egy újságíró fizetése belőle? Hát de ki jön egy újságíró fizetése belőle? Mert várját, hogy nem. Szerintem annál nem, az nem egy, egy újságíró fizetése, hanem kettői. És ugye napokkal gyűjtött 200 ezer előfizetőt az Apple News, tehát hogy tegyük fel, hogy mondjuk egy évvel gyűjt 2 millió előfizetőt, ti szerezzük meg ezt a pénzt, akkor 400 ezer dollár a bevétele minden újságnak a direkt bevétele ebből a történetből, úgyhogy akkor még indirektet, tehát például ilyen, ilyen járólékos hasznakat, hogy lesznek új előfizetői, ha mondjuk több ilyen új előfizetője lesz, vagy, vagy utcai vevője lesz, mint amennyit elveszít emiatt. Nem tudom, én azt gondolom, hogy van egy Excel valahol, és ezt az Excel-t sokan végig számolgatták, és nem mondták azt, hogy ezzel direkt hülyék csinálunk magunkból, de... Tippelgetek természetesen én is csak. Jó, további számok, akkor New York Times-nak a újságíró fizetések a nyolc darab bevallás alapján a Glassdoor-on 44 től 127 ezerig terjed a skála. Per év. Aha. Tehát, hogy egy darab gyakornoki fizetés. Jó, egy, de egy... a phishing a and Hunting-ot nézd meg, tehát itt azok, tehát nyilván nem a New York Times-nak számít ez a, ez a pénz, neki ez semmit nem számít. De nyilván, ny nyilván a New York Times fizet rosszabbul, mint a Fishing and Hunting, a New York Times-nál presztízs dolgozni. Hmm. Szerintem ez nem így van. Szerintem egy kis újság, ami 6-7-8-10 újságíróval dolgozik, és havi magazin csinál, az, az kevesebbet fizet. Jó, vox Voxos szerkesztő 42-től 127-ig. Hmm, jó. Akkor egy újságíró bére kijön belőle. Tehát azt mondom, hogy ez, és hogyha ez akkor, hogyha a 300 újság között riztelnek még csak nem is testfélésen, nem igazságosan. Igen, de csak 200 000 előfizetővel számoltunk, ami összejött az első hét alatt. Vigyelj! Én csak azt mondom, hogy ez érdekes, és abból a szempontból érdekes, hogy a modell, lehet, hogy a, az Apple-féle modell az, az gonosz, a szokott módon ez nem fog sikerülni az Applenek, ahogy nem sikerült a, az Apple Music esetében sem, hogy megveri a Spotify-t, de abból a szempontból érdekes, hogy valaki elkezdte végre azt csinálni, hogy hogy nem csak zenei produkciókat agregál, meg filmes produkciókat agregál, hanem sajtót is. És ahhoz, hogy a sajtónak az előfizetési modell, modellje elterjedhessen, ahhoz, ahhoz ez kell valószínűleg. Nekem tök más az állításom. Ez egy sikeres termék lesz ezelően belül, amíg el nem menekülnek belőle az újságok, akik pedig szokott módon magukkal csesznek ki, emiatt nem fognak egy darabig elmenekülni. Ez nem egy olyan dolog, amire az újságok alapozhatnak, akár növekedést, akár szinten tartást, és azt a, azt a terméket, ami most az Apple News, azt nagyobban és több platformon valamilyen módon sajtónak kellett volna megcsinálnia. Amíg ezt nem képesek, addig megy tovább lefelé a, a szerkesztőségek méretének a csökkenése, mert a úgy előfizetés modell tűnik olyannak, mint amire lehet alapozni bármit. Nem mondunk szerintem ugyanaz, csak te a dolog elejét mondod, én meg a hátulját inkább, mert hogy igen, tehát lehet, hogy, a, hogy az Apple News az egy rossz hely a, a sajtó képviselő számára, de az is lehet, hogy ezzel legalább az Apple megmutatja, hogy igen, erre van kereslet. ha lesz ilyen. Érdemes megcsinálni jól, vagy érdemes megcsinálni úgy, hogy nem tudom, hogy nemzeti szinten például egy csomó országban, ahol, ahol nincs ennyi olyan magazin, amit érdemes behúzni, csak beszélek össze-vissza, de, de hogy azt, azt gondolom, hogy így, hogy így kap egy példát a, ez az iparág, amihez képest definálhatja újra magát, ameddig benne fog bénázni, addig nyilván veszít rajta. Szerintem nem olyan nagy baj egyébként, mert legalább, legalább megtapasztalják, hogy, hogy hülyeséget csinálni, az nem kifizetődő. Nem úgy néz ki, mint hogy ez a tapasztalás megérne. Tehát, hogy mert húzamosabb ideje bántalmazó kapcsolatban, bántalmazó kapcsolatban menekül a sajtó. Hát igen, mert nem találja azt a modellt, amivel valós értéket tudna kínálni. Valós érték van, nem tudja eladni? Hát úgy értem, hogy olyan, olyan valós értéket, amit megvennének. Tehát ha valós érték van, de senki nem akarja megvenni, akkor az nem valós érték, hanem az akkor egy más, tehát nem gazdasági érték, hanem mondjuk tudom én kulturális érték, vagy esztétikai. érték. Több újság előfizetése rendelkezem, mindegyik drágább, mint az Apple News előfizetés. Ellenben egyik sem kerül annyiba még, hogyha évesen összeadom, mint amennyibe kerül az Apple News előfizetés hozzávaló eszközzel. Hát igen, de te, de, de te nem is szerepelsz egyetlen egy terméknek a personái között se, az is egész biztos. Hát, de erre vonogatom egyébként a vállaimat. Hát jó, csak azt mondom, hogy oké, hogy te több előfizetéssel rendelkezel, de a... Messze túlnyomó többsége a sajtó célcsoportjának nem így van ezzel. Ö, Stim, akkor a piacokat nem találják, ez szintén nem egy jó hír. Na, hát ezt mondom, én, hogy majd most elindul valamiféle változás, miatt egyre inkább arra felé kell menjenek, hogy kéntenek lesznek tovább keresni. Whatever. Tudod ki vagyok ugyan egy mérges egyébként? Ö, a könyviparra. Tehát az, hogy jól körbe lőhető módon van egy izlésem, amihez meg szoktam venni a kapcsoló könyveket, stb. És ehhez képest úgy szoktam a kedves szerzőimnek megjelent egy új kötete, hogy amikor a postára megyek levelet feladni, akkor betévedek alatt a lírába, és feltűnik az, hogy nézd, van egy új kötete. És ez még az ilyen legmegjósolhatóbb új kötet találási módszer. Azért valamit elmond a marketingről. De könyves blogokat nem olvasol, vagy igen? Hát most sértsek meg nagyon sok könyves bloggert. Sért se. Hát egy mód van rá, akkor nem annyi, hanem még az én időm is, drágább, hé. Ne jó, csak mert az lehetne egy metodus. Értem, hogy te az ajánló rendszereket... Hiányolod, vagy az ajánló rendszereknek a rád figyelmét? Ö, nem csak azt, ö, hogyha találnék olyan könyvesblogot, ami nem netto marketing csatornaként működik és értelmes, az például érdekelne. Igen, az engem is egyébként. De ezért a, a kaptunk reci példányt, ezért írunk valamiről rendszer, ö, az például nem, nem ez. Hát nem vagyok képben a magyar könyvesblogok széles kínálatában, de azt jelentem, hogy biztos van köztük olyan, amelyik nem ennyire, ennyire triviálisan működik, és vannak saját döntései is, de lehet, hogy nem, nem tudom. Minden bizonyal, igen, ha megtaláltam, szólok. Jó van, na jó van, figyelj, menjünk a, a, el az Apple-től, menjünk tovább azokon a dolgokon, amik egy kicsit könnyedebbek talán a mai napra. Hmm, Amíg ezt nem mondod, tudom, tudom, hogy mi lett volna a következő hír, de akkor is elmondom. Amennyiben megjelent egy tanulmány, ami nekem egy hírlevélben, és az egyik, egyik általam követett újságírónak a cikkében is szembejött, és egy nagyon jó fogalmat hoz be beszerintem. Medlin Claire el is, antropológusnak a, a találmánya ez a szó, a morális gyűrődési zóna. És erről tulajdonképpen, már mi is beszéltünk két adásra ezelőtt, csak akkor nem tudtuk ezt a kifejezésre. Ez az az ember, aki a hibás lesz valami dolog miatt, amiatt nagy rész a technológia tehet, de a technológiát nehéz lenne okolni. Tehát az uber sofőr, akit beültettek, az önvezetű uber beültettek az önvezető überbe, hogy fogja a kormányt és ülletkozzon 8 órát, amíg teszteli magát az autó és elcsapnak egy gyalogost, akkor majd őt fogják beperelni, mint ahogy beperelték. Vagy, vagy a pilóta, aki ott ül egy azért, hibás autópilóta rendszer előtt és lenne pár másodperce megmenteni a gépet, hogyha rendelkezzen megfelelő tudással, amit elfelejtettek neki átadni és majd ránéznek csúnya, vagy lesz ott a hírekben, miután hozzácsapta a föld ez a gépet az autopilóta. És ez hogyan, mora vagy hogy, hogy, hogy kell érteni a, a, a hasonlatot? Vagy ez inkább nem is hasonlat? Hasonlat leginkább egyébként. Ugye a gyűrűdési zóna ugye azért van, hogyha a kocsit neki csapadé valaminek, akkor az ott elpusztul, ellenben te benne a kaszni van, nem halsz meg. Ja, értem, és tehát a bűnbak kifejezést te? iparosítottuk ilyen szellemesen. Lényegében igen, csak hogy... Igen, lehetne beépített bűnbak is, talán csak azt túlzottan biblikus. <gül> hát figyelj, a mai beköszönéshez képest ez tulajdonképpen nem lenne olyan nagy meglepetés, ha ezt használnánk. Uh, illetve a bűnbakról uh, mindenki tudja azt, hogy, uh, hogy itt egy trükköt hajtunk végre, hogy uh, hogy fogjuk ezt a szerencsétlen kecskét, azt mondjuk, hogy figyelj csak, akkor áttesteljük a bűnöket, sivatag arra vissza ne gyere. Ehhez képest az, hogy beültetünk egy embert egy bármilyen rendszerbe, tudván, tudva, hogy egyébként mondjuk pszichológiai tanulmányok mondják azt, hogy az ilyen helyzetekben, amikor egy ilyen ember plusz rendszer téved, akkor az embert fogják felelősnek tartani ez a, a, a többi vizsgáló közvélemény. az egy picit más szituáció. Ja, és ez a másik állítás a cikknek egyébként, ilyenkor úgyis az emberre verikre rá a, a balhét. Ha másért nem, akkor az ember így működik, plusz hát ez nehéz azt mondani, hogy rossz a gép. Hát meg eleve, nem, hanem eleve így volt kitalva, hogy akkor a példák nem jók, de ugye ez esetben az ember nem teljesítette az előre kiszabott kötelességét. A legutóbbi két repülőgép lezvonálásán a Boeing mi az? 787? Nem. De 787 max. 787, 787 300 max, igen. Ott nem a pilóta nem teljesítette kötelességét. Ott... Ja, de ott nem is verték rá a pilótára. Ott azt mondták, hogy rossz a szoftver, és az összes... Gépet letiltották a repülésről. Én bőven olyan, olyan elemzéseket, hogy a pilóta volt a hülye egyébként, és mi azt minden hát az minden lején ezt beigen ezzel próbálkoztak, és aztán egyrészt kiderült, hogy nem kaptak meg fölképestést, másrészt pedig az is kiderült végül, hogy a szoftver aludas, meg az is, hogy a pilóta effektíve nem tudta, hogy mit kell csináljon, és... De erről nem ő tehetett. Én mind olvastam, tehát ezért itt nem az történt, hogy megnyugodott abban a világ, hogy hát a piloták hülyék voltak, és minden ment tovább. De ettől még értem meg, tehát nem vitatom azt, ami, amit állítasz, hogy a technológiát hibáztatni nehezen, mert a technológia olyan bonyolult, hogy nagyon nehéz is megtalálni azt a pontot, ahol egyértelműen bizonyítható, hogy ő volt a hibás, ezért inkább odaültetünk egy embert, akinek az a dolga, hogy felügyelje a technológiát, és nem felügyelte, hát akkor nem felügyelte, ugye? Nem végezte el a dolgát. Igen, és azt a következő lépést jellemzően nem tesszük meg, hogy felmérjük, hogy az az ember a technológia felügyelése közben milyen lépéseket tehetett volna. Tehát, hogyha egyébként nem ezt a mostani két repülőgéplezónást mondták, hanem a az Air France 447-es járatát 2009-ben, ami egy Airbus volt egyébként, és belezuhant az Atlanti óceánba. Ö, meg a, a másik tök jó például a Three Mile Islandi reaktor leolvadás, ahol a kezelők egészen hosszan harcoltak az automatikával, majd majd nem sikerült megakadályozni a leolvadást. Tehát, hogy a meddig, meddig van az embernek agenciája egy ilyen rendszerben, és mi az, ahol az automatikát nem tudja már kicselezni. Tehát kalapát csak kell szétszeren az egészet ahhoz, hogy meg tud mondani a gépnek, hogy hülye vagy. Lehet, hogy kötözködésnek fogod érezni, de azért azt ide kell hozzam, hogy, hogy mondjuk olyan két-háromezer atomreaktor üzemel a világban. Vagy nem tudom egyébként, hogy mennyi, de én ennyi, ennyire satszolom, és ebből katasztrófa volt az elmúlt 50 évben talán három? Három egészen biztosan. Hát három ha, ha, én, három én sem sem tudunk fejből most. Trima jellendet, uh, csernobyl és fukushima -t. Így van. csak ar, azt akarom uh, idehozni, hogy uh, ez azért nem úgy van, hogy, a, hogy az automata, a szoftver, az garantáltan rossz, és be is van építő, hogy mégse tudjon beszólni az ember, hanem hogy az au, a, a szoftver alapvetően jó, például jobb, mint az ember, ezt azért nagyon sok esetben igaz lenni, hogy a, hogy a szoftver az jobban csinálja a dolgát, mint az ember, de nem tökéletesen, és amit az önvezető autóknál szoktam felhozni, hogy, hogy a, a szoftver is csinál, baleseteket, de nagyságrendelt kevesebbet, mint az ember, de nem nullát, az igaz, és hogy ez valóban egy fejvakarós kérdés, hogy most akkor okoljuk-e, tehát hogy most kezdjük -e el szídni a, a gépi intelligenciát azért, mert néha ő is egy gyalogost, vagy örüljünk annak, hogy sokkal kevesebb gyalogost ütel, mint a részeg ember sofőrök, vagy azok a, Értelmi fogyatékosok, akiknek valószínűleg semmit nem lenne szabad megengedni a társadalomban, nem hogy kocsit vezessenek, és mégis megtehetik. Igen, és itt jönnek megint szóba, vagy itt jönnek megint kép a pszichológiai hatások mellettem valójában, hogy ö, legyünk annak tudatába, hogy ezek a rendszerek, ezek ö, nem tévedhetetlenek. Nem tévedhetetlenek pontosan, ezek olyan rendszerek, ahol valamikor a gép téved, és ez szintén egy hatás, ezt mértékre vannak tanulmányok, hogy az emberek a számítógépnek nem szeretnek ellentmondani. Mert ez úgy is jobban fogja tudni. Nagyon értem a dolog pszichológiáját, amennyiben az ember egy ideig fenntartja a gyanakvását, hogy nem tévedhetetlen az eszköz, amit használ. Én ezzel így vagyok egy csomó hagyományos eszköz esetében is, tehát a, tudom én a főnyíromhoz is úgy nyúlok hozzá, hogy mielőtt a, a késhez bármit is hozzányúlnék, előtte kihúzom az áramból, mert mit tudom én, hogy mi fog történni azzal a, kap, azzal a nagyon olcsó kínai kapcsoló valami az áramfolyását megakadályozza, vagy nem. De aztán egy idő után, hogy mondjam, felmérem a kockázatot versus a kényelmet, és akkor eldöntöm, hogy hol van a nagyobb, hol van a nagyobb súly, és, és valamerre elhajlok. Tehát egy idő után elengedem ezt a, ezt a folyamatos gyanakvást, vagy egy alacsonyabb szintre helyezem, és valószínűleg ez így működik a többi esetben is. Nem azt mondom, hogy ez jó, meg egyébként avval mélységesen egyetértek, hogy azt tanuljuk meg, hogy amit szoftverek irányítanak, azok hibázhatnak, csak azt is tanuljuk meg, hogy azok kevesebbet hibáznak egy csomó esetben, mármint hogy egy csomó feladatnál, természetesen nem minden esetben. És pont a, ennek az ellenkezőjére, mint amit most mondok, hoztam. Tök jó példát ma. Való igaz, hogy azt a gyanakvást vagy azt a tudatot azért azt tudni kell, hogy a, a gép nem tévedhetetlen. Mi, és például, érted, a Fordit, hogy tudod, mennyire idegesítő, amikor az anyukám minden egyes alkalommal, amikor valamit nem jól csinál a telefonján, vagy a tabletjén, vagy, vagy a laptopján, akkor mindig azt mondja, hogy elromlott a gép. Abszolút értem, persze. És én mindig mondom neki, hogy nem, te nem csináltad jól, és erről nem tudom meggyőzni. Ugyanakkor, meg mit mondjak én, és akkor az, az, az anyáknál kezdtünk ki megint, amikor azt mondja, hogy nem tudja felvenni ezt a szart, mert megfogja azt a zöldikont, hogy csörög, fel, meghúzza felfelé, fel, fel elengedi, nem történik semmi. És akkor mm -hmm. érvehetek amellett, hogy ezt itt valószínűleg ux elképzelhető, hogy látták már ezt a kezét, de ha neki az nem működik, mint ahogy nem mert az okostávon egy perccel tovább kezében a kezében, mire sikerül felvenni, mert a fizikai kontrollokat levették róla, hát akkor még azt tudom mondani, hogy szori, ez tényleg szar. Hát azt tudod mondani, hogy van egy olyan szeletel a felhasználóbázisnak, aki számára nem, nem megfelelő. Nem, azt inkább, hogy nem tudom egészen biztosan mondani, hogy... Az automatizált rendszerek tervezése közben voltak-e ott olyan emberek, akik olvasták a megfelelő ember-számítógép interakcióra vonatkozó szakiradalmat? Hát nézd, hogyha ha a felhasználó 90%-a fel tudja venni a telefont, akkor azt kell mondani, hogy igen, akkor nem a, a tervező hibázott, hanem optimalizálta a többségre. Mint ahogy azt is mondhatnánk, hogy az autók kezelő szervé teljesen szarok, hiszen törpék egyáltalán nem tudják vezetni, és lábatlan emberek sem. De hát ők kevesen vannak, a többség tud vezetni, és a lávatlan embereknek meg ott van a, a joystickos sikomat megoldás, vagy szóval a, a kézigázos irányítás. Tehát azt, én, én azt nem értem egyébként, hogy az hogy lehet, hogy okos telefonoknak nincsen olyan launcher-e, vagy olyan kezelő felülete appként letölthető formában, ami kifejezetten a, az idősebb generáció számára ad egy másik kezelhetőbb interfészt. Én mielőtt ebbe megyünk utána néznék, és biztos hogy vannak rá kutatások, hogy a különböző eszközeink azok mennyire vannak nem is, azok milyen emberi testre vannak szabva. Uh -huh. Tehát azt abban egészen biztos vagyok, hogy 80-as konyha volt, ami a szabvány. 80 cm magasan levő konyha volt. Azt nem a magam fajta egy 85 magas emberekre szabták, mert le kell hajolni ahhoz a szarhoz, és én úgy elhittem azt, hogy ez egy szabvány, amit valaki egyszer kimért. Emiatt van egy. Kurva kényelmetlen konyhám. Hát igen, igen, és de ez mondjuk így van az érintőképernyős eszközökkel és a nagy műkörmöket hordócsajokkal is. De működ, tudod, ezt egyszer írtunk róla a cikket az oligóban igen. még a régi-régi időben, ahol azt tudtuk meg, hogy a műkörömmel, amit a legnehezebb kezelni, az a korékuszokon leszállási jelző leszállás gomb, amit egyszer nem tudsz benyomni nagy műkörömmel, mert egy ilyen gombok voltak akkoriban. Mostani jelzőket egyébként, azokat meg tudod nyomni tök jó műkörömmel is. Már értünk valamit. Jó, nem tulajdonítom magunknak ezt a győzelmet, de igen. De lehet, hogy pont ugyanez van az autóknál is, hogy, hogy nem számolnak azzal, de, hogy van egy nem tudom, autói autóipari standard egy 75 magas ö, olasz férfi szőrös melkassal, ami miatt ö, mondjuk egy 50-es nőként lehet kényelmetlen használni a világ autóját. Sőt, nagy összegeket tennék rá, hogy így van. Ez így van, abszolút. Tehát, hogy mindenki a, a fogyasztók többségére optimalizál. De pár pont ezt mondom, hogy nem biztos hogy a fogyasztók többségére. Tehát, hogy van egy valamikor a, megállapított a standard. Az, hogy a fogyasztók többsége valójában ilyen-e, az az igaz ennek kérdés. Ezt most nem fogjuk tudni megállapítani. Én egészen biztos vagyok, hogy a többségére optimalizál, mert teljesen ostoba hülye barom lenne, hogyha nem ezt tenni. Tehát a saját bevétele ellenében dolgozna, hogyha a számszerűen megbecsülhető potenciális vevőbázisának a több mint 50 százalékának alkalmatlan terméket csinálna, akkor az bukás. Ö, nem alkalmatlan, kényelmetlent. Még úgy is. Úgy is, is megveszik, Szerintem... de majd piros lesz, vagy turbó van benne, vagy adnak hozzá Bluetooth-os csatlakozót. Tehát tényleg mély megvetéssel beszélsz a, a, világ, a világról, ahogy most van. Úgy általában, és mindenkit hülyének nézel benne komolyan. Pedig szerintem ez nem így van. Tehát amikor egy autógyárban terveznek egy autót, ott olyan szakértelem összegződik abban a tervben, aminek, amit el se tudsz képzelni, hogy milyen nagy, és hogy milyen sok szempont szerint tervezik meg azt az autót. És egyáltalán egész biztos, hogy nem úgy van, hogy a legrosszabb autógyárban, és jó, de a legrosszabb autógyárban lehet, de hogy egy átlagos autógyárban, hogy ez a kérdés nem egy több éven át kutatott, nagyon sok szempont szerint megcsinált tervben végződik, az én a fél rátenném erre. Ferenc, az autógyerekről ami viszonylag jó feltételezésekkel élek, tehát kicsit sémára kell hinni, hogy igen, mégis. Amiben egy kicsit otthonosabban mozgunk, az pont a múltköledes témája volt, a szoftveripar. Hát a szoftveripar, az ö, ott, valóban, ott valóban nincs ennyire ö, Kimódolt vagy, vagy tapasztalatokkal kibérelt tervezés, ebben igazad van. És csak ezt szeretném mondani: héte használtam Magyarország.tv-t két alkalommal. El sem tudod képzelni, mennyire nézem hülyének a teljes világot most, amiatt, mert ez az a termék ez létezik. Úgyhogy mind a kettő alapvetően a végére elértem, amit szerettem volna, meg tudtam, hogy betöm eddig hány méter, de azért egyszer próbálj meg egy százalékot bevallani, most például. Nem is kell tovább győzködnöd, ebben, a, ebben teljes mértékben egyetértünk, és mivel mind a ketten láttunk már közelről, UX folyamatot, meg user interface designt számos alkalommal, sőt, szerintem működtünk is benne közre. Azt tudjuk, hogy azért nagyon sok döntés születik megérzések alapján, jó esetben, és azt is, azt is mértéktel nagy sebességgel aláírom, hogy például ami az elmagyarország van, az nem egy nagyon átgondolt, és nem egy akár csak a UX szakma legfrissebb eredményeit felvonultató interfész. Igen, úgyhogy az ehhez szükséges tudás létezik, ez nem egy olyan kutatók által nagy kutató intézményekben vizsgált kérdés, mint a, nem tudom, fúziós megfizetető fúziós gyártásnak a kérdése, hanem csak simán elfelejtik ezeket az embereket beépíteni a folyamatba, és vagy nem hallgatnak rájuk. Hát vagy nincs rá pénz, a, a szoftveripar az nem, nem egy, hogy mondjam, igen, ott nincs rá pénz szerintem, tehát túl sok termék, készül, ahhoz képest, túl, túl nagy a, a vásárló igény, ahhoz képest, hogy mennyi szakember és mennyi pénz van rá, és ezért igen, ez úgy készül, a szoftver úgy készül, hogy az sokkal, sokkal szedett, vedettebb, mint mondjuk repülőt csinálni. Ö, és már arról is láttuk, hogy van, hogy leesik. Hát vagy egyébként kaját például, az, egy, az, az, az még érdekesebb összehasonlítás lenne, hiszen a kajaipar az nagyon nagyon erőteljesen szabályozott, mondjuk egymilliószor szabályozottabb, mint a szoftveripar. A szoftverrel szerintem kb. annyi a szabályozás, hogy, hogy van valamiféle szavatossági felelősséged, de azt se nagyon sok, meg azt is el lehet hárítani. Attól függő, hogy milyen szerződést kötöttél, és hogy kérsz a pluszpénzt, és mindig nagy kérdés, hogy, hogy az ügyfél oldalon ki, a, ki az owner ennek a projektnek, és olyan emberek veszik el, akik... Amúgy, hanem is teljesen idióták, de egészen más az értenek. Na de azt mondom, hogy igen, tehát ott azon múlik, hogy kiveszi át, nem azon, hogy mit mond a törvény. De az, hogy a tönköly lisztben hány százalék tönkölybúza kell lennie, azt egy teljesen exakt törvény szabályozza. Az ehhez képest pont mai hír azért hozom ide a búzát, de búzát, de hogy vásárlói bejelentés alapján lebuktattak három tönkölybúza gyártót, aki a tönkölybúza búzaliszcsének a a felében sima búzalisztet. Tehát sima búzalisztel kezelte a tönkölybúzalisztet, a gonosz gazgalád. Tehát van egy nagyon szép neve, úgynevezett csalás. Így, így, igen. De hogy azt mondom, hogy ez egy jól, könnyen megállapítható csalás, hiszen nagyon szigorú szabályok szerint eldönthető, hogy mi a jó búza és mi a rossz a szoftverre, ugyanez semmilyen értelemben nem létezik. Ö, egyébként tavaly, tavaly gluténérzékenységről meg, meg meg glutén, gének, glutén felelős génekről csináltam egy hosszú cikket. Volt egy piszoki érdekes kutatás erről, és annak a, annak a részvőjével interjúztam, és azt mondta a Magyar mm, Glutén érzékeny Szövetség, nem emlékszem a nevükre sajnos, de majd belinkelem az adásnaplóba, piszok jó, nagyon okos, tök informatív oldaluk van, tehát akit, akit ez érdekel, oda menjen, ennyi. Hogy, hogy nem az a probléma, hogy, izé, hogy tűz, zablisztre sokkal kevesebben érzékenyek, az egy tök jobb hódlószer, Viszont ahhoz, hogy az embernek a az ablisztja az olyan, hogy ne, hogy ne legyen bel egyáltalán búza, ahhoz ki kell nyomni, vagy ki kell küldeni a zabos kombájnt. A zabos kombájn beviszi a e, vizébe a a zabos silóból a zabos szállítószalag viszi a zabos feldolgozóba, mert ha esetleg mind a kettőre használnak, akkor az el van baszva az egész. Uh -huh. e, emiatt viszont piszkos drága termékek vannak esteként. Mert kell hozzá a zabos kombájn, a zabos siló és a, a zabos kombájn garázsa. Sose jutott volna eszembe, pedig mennyire magától értetődő, igen. Nekem is nagyon csillogott a fejem közben a telefoninterjú közben, hogy nézd már, ez ki van találva. És aha, akkor ezért tartalmazni nyomokban traktor és hmm. magyar óta, nem tudom én, a reggeli műzlim. Ha már a nagyon okos dolgokról beszélünk, akkor csak egy nagyon egyszerű kis ajánlás, podcast hallgatás történt velem a héten is, ahogy általában történni szokott, és neközben futottam bele a Vendéglő a Világ Végén című podcast legfrissebb adásába, ahol egyebek mellett, de viszonylag hosszan a Brexitről, a Brexit magyarázatáról, vagy a Brexit értelmezéséről volt szó, és hogyha valaki érteni akarja egy kicsit jobban, hogy mi ez az egész és miért érdekes, és hogy honnan kell nézni, akkor jó szívvel ajánlom meghallgatásra, mert hogy én például úgy voltam vele, hogy habár természetesen sokat olvastam, meg hallottam a Brexitről, de úgy végül is, úgy igazán nem biztos, hogy teljes mértékben képben voltam. Sem azzal, hogy most mik az opciók, sem azzal, hogy ez az egész honnan jött, és leginkább azzal nem, ahogy ők is felvetették, vagy az, azon, azon mindenképp érdekes gondolkodni, hogy a, a demokrácia és a, a hülyeség viszonya hogyan, hogyan van. Tehát, hogy ha az emberek hülyék és hülyeséget népszavaznak, akkor, akkor azt követnie kell -e egy ország vezetőnek, vagy fordítva, egyáltalán meg lehet-e kérdőjelezni az emberek szavazatát, függetlenül attól, hogy ez káros vagy hasznos. Az még a disclaimer, hogy a, hogy a podcastban egyébként azt magától értetődőnek veszik, hogy úgy beszélgetnek a Brexitről, mint ami lényegében tönkreteszi Angliát. De ez egy kicsit nem volt kérdés, nem? én nem tudom, hogy miért. Tehát lehet, hogy így van, de Örültem volna öt mondatnak, amivel elmagyarázzák, hogy miért teszi tönkre Angliát az, az hogy kilép az Unióba. Jó, eddig hetente 600 ezer fontjába került a Nagy-Britanniának a Brexit a 2016-os megszavazása óta. A Goldman Sachs felállított három darab forgatókönyvet, ez múlt hét hídre egyébként, hogy, hogy, hogy mégis mik lehetnek. Momentán mínusz 2,5 százados, nem tizedes gdp veszteségnél tartanak a Brexit-tel. A no deal azt hiszem, hogy ez lemegy még 5,5-tel, hogyha valahogy megúszszák, hogy csak ilyen norvég modellt hoznak be, akkor a boki tudnak valamennyire lábalni. Ami ennél egy picit kínosabb, hogy a, a troubles, -a, amikor az írek robbangattak, annak a még folyamatban lévő tárgyalásai, a függenek attól, hogy Nagy-Britannia tagja mondjuk az Európai Központi Bíróságnak, és amennyiben nem, ami hát nem tűnik opció, opción, akkor elképzelhető, hogy megint robbangatni fognak, az nem, nem annyira jó. Plusz, ha kimennek a közös piacról, ami a Brexitnek azért a része, akkor hirtelen le kell tárgyálni egy raklap ö, kereskedelmi szerződést, ö, vámszerződést ezt-aszt, amit az elmúlt két évben nem tettek meg. Viszont ezek így nem ilyen 15 perc alatt létrehozható dolgok, addig káosz van. Na jó, de az, hogy van egy mondjuk öt éves káosz, vagy, vagy öt-tíz éves távlatban sokat veszít a az ország anyagi értelemben. Azt egy, esetleg ellensúlyozhatja egy hosszabb távon e, valamiféle nyeresség. Nem tudom, most csak megint matekhozok, nem, nem, nem tudom. Hogy, tehát, hogy van-e ilyen, erről egyáltalán szó. Mi az, amit nyerhetnek vele? Nem tudom, ezért letnék kíváncsi arra, hogy valaki ezen elgondolkodjon, aki ért hozzá. Azt tudom, hogy megnyerik vele azt, hogy nem kell, nem kell netto befizetőjének lenni az EU-nak. Ez az egyik, amit a, a, a LIV pártiak mondanak, hogy akkor most az a sok pénz, amit az euróba ba befizetnek, az nem kell befizetni egyrészt, meg hogy elhúznak a, a kelet-európai vendégmunkások, és a kelet-európai orvosok nem veszik el a brit orvosok munkáját, akik egyébként nincsenek elegen, és akkor nem lesz elég orvos. Tehát nem, nem tudom, ne, tényleg nem tudom, hogy mi, mi lehet, csak hogy senki nem is mondja, nem mindenki magától értetődnek veszi, hogy ez alap. Csak kíváncsi lennék, hogy ezt hogyan magyarázod el annak a E, idős e, közép-angliai parasznak, aki a Brexit mellett szavazott, mert megvezette őt Nigel Farage, vagy Farage? Farage? E, talán Farage. Egyébként pont a héten volt, nem is ma volt erről remek hír, amennyiben kiderült az, hogy a Leave kampány. Ja, amúgy a másik fele, bocs, e, és elveszti a hozzáférést a, a, az európai piachoz. Hát, hogy sokkal rosszabb feltételekkel fér hozzá. Elvesztik, nincsen szerződés. Ezt majd beszéljünk arról, hogy egyszer lesz. Hát nem, de beviheti oda a termékeit, csak vámot kell utána fizetnie, ami nagyon rossz lesz neki. Tehát ott, a, igen, hirtelen, mint minden brit termék, az 20 kal kevesebbet fog érni. Most megint csak tippeltem egy számod, de sokkal kevesebbet. Igen, fog mert érni. meg kell oldani olyan apró, de sürgős dolgokat, hogy legyen például gyógyszerük, meg inzulin meg ilyenek. Hát vagy lesz, csak megint az hirtelen sokkal többe fog kerülni. Hát nagyon hirtelen kell megoldani, mert hát nem addig is be tudják hozni, csak drágábban. Ugyanez légiközlekedéssel, közlekedéssel, ugyanez a pénzügyi rendszerrel nagyon sok minden uh, megy szarra, hogyha nódéleznek. Az világos, hogy minden borul, de nem ez, ez, ez, ez, ez, ez szerintem nem is kell magyarázni, mert ez világos, hogy, hogy újra kell tárgyalni mindent, és újra kell szabályozni mindent. De hogyha ez megtörténik, és a végén eljutnak valahova, akkor mi lesz? Tehát, hogy, akkor az, tehát, hogy a, mondjuk a Goldman Sachs forgatókönyvek, azok azt vizionálják-e mondjuk 30-40 éves távlatban, hogy, hogy Anglia elszegényedik, és, és mit tudom én, Magyarország szintjére süllyed le, vagy azt vizionálják, hogy egy, egy csúnya a mérepülés után szárnyalni kezd és új kereskedelmi övezeteket alakít ki, amiben én, Kína lesz a partnere meg Oroszország. Azt nem tudom, azért kérdezem, hogy ha nagyobb időtávban gondolkodunk a Brexitről, akkor van-e olyan forgatókönyv, ami, ami pozitív, vagy nincs? Te nagyobb időtávas elemzésén én nem nagyon láttam, pont azért, mert hogy akkora bizonytalanság van most, hogy ebből a szarhalomban, mint találták munkat, hogyan ássák ki. Hogy ennél hosszabb távra gondolkodni, ez viszonylag rizikós. Tehát nem Anglia az egyetlen európai ország, ami az EU-n kívül él. Azt értem, hogy most az EU-hoz vannak igazítva rendszerei, és ha egyik napról a másikra ez megváltozik, az egy brutálisan nagy pofás lesz. De hogy lehet élni úgy az EU-ban viszonylag jól, hogy tudom én, az ember Svájt, vagy az ember Norvégia, nem Norvégia, az EU tagasz hülyeséget mondok. Na jó, kezd passzolok, nem tudom, van még. Azt no mondom, hogy a Polvég, mintha nem lennének közös piasztag vagy valami hasonló. Tehát ott valamelyik északi igen. De neki vannak EU-s Iceland, Izland, az tuti, nem eu hanem csak társultak vagy valami ilyesmi. Igen, és öt éven te megy. Jó, hát de arról szarvulkányai tehetnek. Meg a vicspárt, meg a kalózpárt. A vicspárt még a legdizis és stabilabban dolog volt. Visszavontam. Az, hogy forsászét lobbták a politikusok az országot, az nem segített. Igen. Vagy amikor azt mondták a bankválságkor, hát akkor szóri sz sz ezt írjátok leveszteségként, az akkor sem szerették őket túlzottan. Na mindegy is. Nézd, az EU miért akarna miért, miért akarna kedvező feltételekkel szerződni a britekkel? Ez egy olyan kérdése? Nem akar, sőt, ezt nem is akar, azt hiszem, azt így az EU kimondta, hogy szerződünk veletek kedvező feltételekkel, ha előtte nagyon csúnyán elénk terdeltek és úgy könyörögtek. Illetve nem is nem erről van szó, hanem inkább odaadjátok a legszebb lányatokat, és a, a kutyátokat pörköltnek, feldolgozhatjuk, akkor utána tárgyalhatunk. A következő európai ország, ami nem EU tag, és, és ennek ennél boldogan él Európában, az mondjuk Ukrajna, attól eltekintően ők nem élnek boldogan Európában. De ők nem is EU tagok. Nem. Azt mondom, hogy aki nem eu és boldogan él Európában, tehát hogyha így lépegetsz a, a mezőn végig, akkor van egy Svájc, aminek vannak érvei amellett, hogy, hogy ő mit csinál, ezt nagyon régen csinálja már ott ő. Tehát van egy stabil ö, pénzügyi ébara például. Aztán megyünk tovább, tovább, tovább, és hirtelen mindenki utag ö, ütközésig, ahol mi is megérkezünk Ukrajnában, felét megszállták az oroszok, szóval, hogy egy nagyon példát, ezért elég nehéz keresni, hogy kinek, kinek irgalmatlanul jó itteó nélkül. Jó, világos. Hmm. Csak azt mondom, hogy kíváncsi lennék, hogy valaki elmagyarázná, nekem lenne szíves, hogy miért lesz rossz Nagy-Britanniának, hogyha kilép, nem rövid távon, hanem hosszú távon. De biztos van egyébként, ilyen cikk biztos van, csak nekem kéne utána olvasni. Ennek ellenére is ajánlom abszolút a vendéglővilág világ végén beszélgetését erről, szórakoztató és okos egyszerre, ami egy csomó rádióműsorral egyébként a világban nem mondható el. Jó, ja, és amit akartam még mondani, Alex Herne a Guardiannek a, a brit tekes editora rakta most éppen két órája azt a hosszú tweet sort, hogy a nyomozásuk szerint az összes nagy pro-Brexit Facebookos hirdetési kampányt ugyanaz a, a szervezet kezelte, amit Boris Johnson korábbi kampánymenedzser vezet. Ja, ezek, a, ezek hard Brexitre mentek mind rá, és nem lehet tudni, hogy milyen pénzt hirdettek el, csak azt, hogy viszonylag nagyobb mennyiségű fontot szórtak ki a Facebookon erre a kampányra. Tényleg, hát tényleg a végén ki fog derülni, hogy az oroszok léptették ki a briteket az EU-ból. Az oroszoknak azért, hogy is mondjam, az EU destabilizálásában van elég erős érdekük. Igen, és mint azt tudjuk, van is nagyon sok tevékenységük ebben. Igen, abban az országban élünk, ami az egyik legjobb katonája ennek a harcnak, hogy ott rohagyjunk meg, ahol vagyunk. Na jó van, eddig tartott az a Része a műsornak, sajnos a harmada most már azt lehet mondani, ami a fájó közéleti kérdésekről szólt, mostantól jönnek a poroltó vázák. Legalábbis remélem, mert én már kezdek síros szájszélet növeszteni. Még egy mondatom van csak, de már nem Brexit. Na, még csak nem is politika. Hú. Amennyiben 15 éves múlt a Gmail, Gmail ezzel a Google két dolgot csinált, az egyik, hogy elterjesztett nagyjából normaként egy egészen levelező rendszert a másik, hogy nagyrészt én fűnyirofektussal effektusra kinyírta a piacot, bármint, hogy tényleg ismer valaki jó, pénzes, megfizethető és Gmail közeli szintű szolgáltatást. Apple mail? Viccász balandazol. Apple-től felhőszolgáltást, dácsiát ne vegyek. De azt a régit a, hazi, a hosszú citramsárgát. Hát csak azért mondtam, azért ajánlottam, mert ott vigyáznak hát a privacy re szemben a mondjuk a szóba jöhető alternatívák esetében. Protonmiren elgondolkodtam múltkor, de azért hogy alá a doménemet, az annyira drága lenne, Ö, mert abból valamiért prémium-prémium funkciót csináltak. Mert tudod, nem, hát kell hozzá a zabos combine, Az a baj. A zabos Combine igen. <laughs> A saját e szervert pedig mert üzemeltetni, mert annyi ilyen, ilyen olyan rászögelt biztonsági truccak vannak, hogy hát azzal azért foglalkozzon, akinek hatanyja van, hogy, hogy, hogy minden azért minden aláírás rendben van a szerveren. A gmail most bejelentett egyébként egy, egy olyan funkciót, ami talán egy tyúklépés lehet abba az irányba, hogy végre valami változzon, mert azért a gmail az kb. ugyanazt tudja, hát az talán túlzás, hogy ugyanazt tudja 15 éve, de nem nagyon sok forradalmi változást hozott a az e hát, Volt az, amikor szétosztatták az inboxot négy felé, hónapokban. Az volt, hát, sikerült. Igen, amíg vissza tudtam terelni a leveleket a megfelelő helyükre. Igen, bár azt a szerintem sok felhasználó használja, hiszen az a default beállítás, de igen, az nem volt olyan jó. Aztán mostanában volt az, hogy lehet snoozolni a leveleket, tehát később újra előbukkannak, meg egy-két ilyen szűrés, bár azt szerintem 150 éve benne van, Na most, amit, amit mostanában bevezetett, az pedig arról szól, hogy tulajdonképpen ilyen, ilyen beágyazható embereket tesz lehetővé, magyarul mondjuk egy Pinterest vagy egy Booking.com, azért mondom őket, mert ők már benne vannak ebben a játékban, be tud illeszteni a leveleibe olyan részeket, amik, amik az ő szolgáltatásuknak a gyors kezelését teszik lehetőt. magyarul kapok egy értesítést a bookingtól valamiről, és hogy azzal kezdjek valamit, az ahhoz nem kell elmennem a bookingra, hanem ott az e-mailben elintézhetem. Ez nekem felhasználnak egy kicsit kényelmesebbé teszi az életet. Nyilván a Google-nak pedig a kis gömböceffektust pörgeti tovább, és hagyja, hogy zabálják fel továbbra is az internet világhálózatát. Van egy gyors kérdésem, és akkor felveszem hozzá az álnaív kislány cofjaimat is. Amennyiben jól gondolom, hogy ez egy olyan funkció, ami kizárólag a Gmailben működik, és az összes többi levelezési szolgátornál nem lesz meg? Szerintem igen. Tehát hogy egy tulajdonképpen szabványos és emiatt jól működő formába továbbra is dobálják bele a baltákat mm, Nem biztos, hogy értelek, de nem gondolom, hogy a Gmail szabvány volna. Nem, az, az e-mail, az, az email egy szabvány, amit mihelyett, hogyha olyan ilyen fejlesztesz rá, ami csak nálad működik, e, ellenben helyzetben vagy, akkor annak rossz az optikája. Hát ha, ha nem Gmail felhasználó vagy, akkor rossz. E, igen, tehát ha, ha nem az érdekel téged csak, hogy neked, mint Gmail felhasználnak jó-e, hanem, hogy garantáltnak látom az, hogy az e-mailt azt nem fogják a fejleszteni, hogy olyan olyan feldarabolt élmény legyen, mint mondjuk a chat. Hát nézd. Egyfelől nem tudom, hogy ez hogy van, tehát hogy működni fogja -e más e szolgáltatóknál, vagy sem. Azt gyanítom, hogy amúgy technikai le lag lehetséges volna, hogy működjön. Hát ez a minden igaz, akkor az, az AMP nevű gyorsított böngészés és uh, Mobile Pages uh, szabványra épül, ami a google a saját szabványa. Erről nem tudok semmit. Azt tudom, hogy az azért megtörténhet, hogy valamelyik szolgáltató megcsinál valamit, és aztán a szabványá válik, tehát a többiek elkezdik követni, és ők is beépítik magukhoz. És még azt is merem mondani, hogy ezen az alapon egyetlen olyan szolgáltató, ami valamilyen szabványra épül sem, csinálhatna semmi újítás soha, mert akkor azzal el a szabvány. De értem, amit mondasz, hogy mi szerint, hogyha ezt eleve úgy csinálná meg, hogy ezt a többiek is át tudják venni, és nem zárt kertbe Próbálná ezzel kényszeríteni, az egy kicsit világjobbítóbb lenne. Te az M szabványnak kivonod vagy, a specifikációja, de ez egy viszonylag ismert stratégia. Amikor a ted magadével a szabványon vagy pedig bővízés, és ezzel rá a többieket a lépésre. Hát igen. És igen. ennél van egy demokratikusabb út, amikor a szabványú testületen keresztül megvitatjuk, az drága béláim, hogy hogyan lehetne ezt csinálni. De amennyiben monopól vagy, akkor erre a demokratikus szarkodásra nincsen szükséged. Hát akkor rákényszeríted a többiekre azt a, az irányt, amit amit te akarsz, vagy megtartod magadnak az egészet. Nem tudom, hogy melyik történt, szerintem te se tudod, úgyhogy ezt most azért ne döntsük el előre, hogy a Google ezt, ezt az utat választotta, csak de megtipelhetjük, hogy ezt. Kint van, a Google szabványát kell onnantól támogatni, tehát ez a, ennek egy olvasata van. Akár. akár tehát a, a, az általában említett két ut az szinte mindegy. Egyébként a Google a, ennél a, az egyen jobbat, egy ember választotta, mint te feltételezted de ettől teljesen függetlenül ez egy elfejlesztés a szabványtól. Ráfejlesztés a szabványra? Elkanyarítás inkább. Tehát, a... Most akkor történik egy kicsit az, amit mi szeretnénk. Igen. Én ezért nem hibáztatom a Google-t egyébként. Megteheti, mert, mert őt használja mindenki. Erősebb kutya baszik. Minden, ami az Igen. interneten jó, és normálisan működik, az azért van, mert, mert nem ebben a modellben megy többnyire. Hát azért ez egy általánosítás szerintem, ami nem biztos, hogy megállja helyét, hogyha lebontjuk darabokra, de az igaz, hogy az erősebb kutya viszi a csajokat. Az igaz, így működik a világ, ez tényleg így működik a világ. Szerintem nem csak az interneten. Ez egy nagyon hosszú hitvita, ebben nem menjünk bele. Hogy ez jó vagy nem jó, az egy nagyon hosszú hitvita, hogy így működik, azt szerintem nem egy hitvita. Az, nem az, abszolút in az internet tény. többnyire eddig nem így működött. Amióta platformosították. De az mondjuk 20 éve van. Hát inkább tíz. A Web2 az még együttműködő szolgálatásokról szólt a drága gyermekkorom. A abszolút üzleti fölény az az elmúlt tíz év játéka. Mm, a Netscape abszolút üzleti fölényben volt, előtt az Alta Vista kereső abszolút üzleti fölényben volt, és teljesen diktált a piasznak. Aztán egyébként sajnálatos módon jól meghaltak ők, de szóval azért nem szerintem ez nem az elmúlt tíz év fejlemény. Mindig minden szereplő arra törekedett, hogy, hogy ő diktáljon, de az a Yahoo Direktorizra is igaz, az pedig talán több mint húsz éves. Ferenc sokkal plurálisabb volt az internet. Lényegesen több játékos volt rajta. Hát több játékos volt, az igaz? Egy-egy-egy. nem ezt mondtam, hogy nem volt több játékos, azt mondtam, hogy mindenki arra törekedett, hogy ő legyen az erősebb kutya. Viszont több játékos ilyen léte, az feltételez a játékot, különben a júzerek leesnek a réseken. Most pedig meg lehet azt csinálni, hogy júzerek essenek le, hát istenkém. Hát nem, hanem hogy ez van. Tehát most nem tudom, az lenne a helyes, hogyha világtörvény mondaná ki, hogy, a, hogy ne legyenek monopóliumok? Ö, mert hogyha a működő versenyhivatalok lennének, az például szerintem segíten a világon. De ez hogy kéne, hogy a... Tehát szerinted úgy működne, hogy azt mondanák, hogy a Google nem e, szolgálhat ki többet 50 millió usernél? Nem, nem, nem, nem. Ö, azt mondja, Google visszamogná magad annyira, hogy... Oh, lefejleszt, lefejlesztem és bejelentem logika helyett, A egyeztetek is lefejlesztjük logikát játszaná, mert amúgy nem ebből él meg. Tehát a Google az, az nem a Gmail-nek a, Gmail a szolgáltásából él meg. Nem, de hogy ő úgy viselkedik, mint egy monopolisztikus piaci szolgáltató, nem, tehát most rájt a számon kérheted, hogy miért nem e, jobb fej, de nem jobb fej. Ezt kérdeztem, hogy akkor mi lenne a, a megoldása arra, hogy... Van egy hogy kérdésem. Több több egyenrangú szereplője legyen az internetes piac. Abban ugye egyetértünk, hogy egy monopóliumok nem jók. Igen. Jó, jó, jó, jó csak hogy ö, találjunk meg valami, valami, valami közös talajt. Abszolút egyetértünk. Azzal nem jutunk előbbre, hogy ha azon finnyogunk, hogy de a Google úgy viselkedik, mint egy monopol szolgáltató, mert az. Hanem azzal jutunk előre, hogy kitaláljuk, hogy hogyan lehetne őt rákényszeríteni arra, hogy ne úgy viselkedjen. Hát ezzel visszatalálunk gyorsan a múltkori adáshoz. Hogyha például az Európai Unió, amiben mi élünk, nem úgy hozna szabályt, ez végül a Google-nek a legegyszerűbb betartani, mint ahogy egyébként most momentán így hozott szabályt, akkor létrejöhetne valami verseny. Ez a verseny, ez nem nagyon jött létre. Inkább meghalt ez a verseny. Régebben, ahogy te is mondtad, volt, aztán valahogy, valahogy sikerült egyes -egy szereplőknek leuralni ezt a versenyt. Csak a az, az, azért pontosítok, mert ez a végeredmény szempontjából mindegy. Tehát, hogy most nincs verseny igazán, az igaz. És hogy minden a, a monopól szereplőknek az önkorlátozásán múlik, ami eléggé e, kevésé van. Igen, azt meg látjuk, hogy Google abból tud élni, hogy ő a legnagyobb hihetési szolgáltató, amiben senki nem akad bele, és ezért cserébe a Isten pénzéből, és akkor visszatértünk a beközönéshez, Ö, tud egy csomó mindent ingyen vagy úgy beárazva adni a usereknek, hogy azért adatokkal, önmagukkal, a lelküknek az eladásával fizetnek. Ezt ez csak szabályozásra lehet visszorítani, ez egy olyan szabályozás, amiben senki nem mert eddig belevágni. A GDPR valami kicsit ilyenked, de azért az egyenlőre nem csinálja, bár most legalább nagyon büntették a, a nagyon nyilvánvaló jogsértéseket a Google-t. Az USA-ban meg ilyen nem lesz például, ami az egyik főpiaca. Bár most, mint tudjuk, Mark Zuckerberg kifejezetten adott azért, hogy legyen ilyen legfrissebb posztjában. Ne, ne, ne, ne, ne, már fel tényleg. Tehát még, még izé Német-Szilárd költézteti munkássággal is szívesebben beszélünk mint Mark zuckerberg -ről. Ezt had kanyarítsam oda-vissza, hogy a vendéglő a világ végén ugyanezen adásában lejátszották a, egy Fura a zenekarnak a fura számát, ami mindenféle közszereplők kapcsán ír rendkívül drágár számokat, egyebek mellett egyet a német szilárdról is, ami hát elég vicces. És akkor, akkor nagyon visszafogottan és öreg urasan fogalmaztam, de ezt tényleg csak azért mondom, hogy még több hallgatónak csinálják kedvet, ahhoz, hogy a vendégül a világ végén meghallgassák. Már csak a német szilárdos számért is érdemes, meg a Brexitért is érdemes. Viszont, ha most nem beszélünk a Samsung vázájáról, akkor én nyilvánosan zokogásba fogok felcsapni, és. Menjünk bele a Samsung a vázájába. Kedves hallgató, a Samsung tűzoltó vázája az halálpontosan az, amit, amit így el tudtak képzelni. Az egy dolog, hogy ezt egy reklámkampányhoz csinálták, de már gyártják a többet, és nagyon remélem, hogy ebből tényleg termék lesz, mert, mert minden lakásba kell egy porralótól, ezt azért lássuk be. A FireVase nevű termék, a következőképpen működik. Az ember felgyújtja a konyháját, vagy bármi más persze. Amikor ezt észleli, akkor rájön arra, hogy például olajtüzet nem oldunk vízzel, mert az nagy hülyeség. Ekkor kiveszi a Samsung típusú vázából a kicsit száradt és emiatt már büdösödő rózsát. A vízet az tulajdonképpen benne hagyja nem egy nagy váza ez. A vázát, ami egy ilyen két rétegű, mint a termosz, csak törékenyebb anyagból készül, izomból hozzákúrja az égő cuccoz. E, ilyenkor emlékezem, hogy nem a lapos tévét gyújtottak. Mert ég akkor már teljesen mindenkor hozzá lehet vágni bármit talán. E, ez a csodás váz az szétpattan, és kiszabadul a két réteg között tárolt káliumkarbonát, azaz hamuzsír, ami a Wikipédia szerint a két két savas hamony névre is hallgatott a nyelvújítás korában, ami nagyon jó tűzoltó eszköz. Ez eloldja a tüzet, az ember tisztázza magával, igen, kigyűjtötte a konyháját, de már eloltotta, viszont vennie kell még egy Samsung vázát, majd pedig fügyverészbe kibont egy sört. Hát és elkezdi takarítani a kínos romokat. Illetve a szétszorodott kétszénsavas hamanyt. Szerintem csodálatos a cucc. Tehát tényleg egy... Tulajdonképpen nem muszáj lenne, hogy váza legyen, mert lehetne éppenséggel egy üveg kocka is, de így legalább két funkciója van a dolognak. Lehet benne virágot tartani egészen addig, amíg nincsen tűz otthon. Akkor viszont valóban a feladat az, hogy hozzávágjuk a vázát a tűz, az ami eloltja azt valahogy az oxigént köti, megvonja ki, nem? És ott valahogy így oltja el a tüzet, ha jól emlékszem. És még az tartozik, hogy azért kellett ezt a kampányt csinálni a Samsungnak Dél-Koreában, illetve nem kellett, de azért volt egy kampány, mert kötelező, hogy minden lakásban legalább egy poroltó legyen. Törvény írja ezt elő, de ennek ellenére csak a Háztartások van ában van poroltó, és ehhez a kampányos csináltak százezer ilyen vázát, ami annyira megtetszett az embereknek szerte a világon, hogy még többet akarnak, ezért kezdik le gyártani, és hogyha én is kaphatok egyet, akkor most felteszem a kezem, hogy kérek szépen egy ilyen vázat, mert ez tök menő. Egyfajta kedves, hamis biztonságérzetet ad, pont olyan, mint az a kapcsoló a fűnyírón, amiről azt gondoljuk, hogy mindig megszakítva tartja az áramkört. És akkor itt mondanám el egyébként, hogy a a karbonát, aminek nem mondom ki még egyszer a nyelvújításkori nevét, mert bele fogom röhögni a mikrofonba. Az egy olyan dolog, ami mindenkinek van otthon. Egy jó is, ilyen feldagozott élelmiszerben egyébként, mert hogy savanyúságot szabályozó anyagként használják, ez az E501. Nincsen napi maximum beviteli mennyiség és ismert mellékhatása sem, tehát nyugodtan szórjátok a konyhába, mintha, mintha ünnep lenne. Tehát ha felgyúlod az olajsütő, akkor hozzávághatok egy kiló savanyú is? Ja, hozzávághatok le. nyilván, de elolytat. Nagyon rossz lesz takarítani, illetve a savanyú káposzta, az szerintem az eredés miatt savanyú, tehát lehet, hogy már nem adnak hozzá pluszkálium, kálium Akkor Ez nem jó. Akkor. Na mindegy. Jó. Szóval ez nagyon jó kis váza. Nem egy nagyon szép váza egyébként. Azért, ha megnézzük a képeket, én láttam már ennél szebb vázát is. Én is de nem láttam olyan vázat, ami jobban volt tüzet. Tehát, hogy valamit valamiért. Ugyanígy ezer éve tervezem, azért veszek itt a porlót, mert csak kéne. Egyébként, amikor még csak mondtad, hogy van egy ilyen eszköz, és nem olvastam el a cikket, akkor azt gondoltam, hogy ez egy olyan váza, ami van egy kis szelep, és <gül> tartalmazza <gül> a port, amivel porra voltunk, és ki lehet belőle fújni, de ez így sokkal jobb, hogy hozzá kell vágni a tűz, ez De ez annál sokkal jobb ötlet, igen. Teljesen ilyen pánikreakcióra van kitalálva. Szerintem designer szempontból csodálatos. És nekem még egy, még egy olyan hírem van, ez viszont nem a designer szempontból csodálatos, hanem a de jó Isten, és ezt is meg fogják úzni ezek a faszkalapok típusú hír. A Nintendo, mindenki egyik kedvenc játékgyártója, ha az összes többi nem számít, kiadta tavaly ugye a karton papírból hajtogatható, és abba a Switch konzolt beledugott különböző pontok és akkor ez ilyen mindenféle évi alakul eh, labó nevű készletet. Ebből rögtön többet a horgászos játékostól, a autóvezetős játékosig. Meg a VR szemüvegig. Igen. Az ami egy piszak jó ötlet volt, tehát hogy ha az árát nem nézzük, akkor nagyon jó, ha az árát nézzük, akkor nagyon ügyes, de hagyja a Isten, ebben ennyiben. Most viszont, és akkor kedves hallgatók, milyen üljetek le azok is, akik autót vezetnek, kiadta a Nintendo a Nintendo Labo Okatazuka nevű dolgot, ami egy fehér színű kartondoboz, amely arra szolgál 7,25 dollár értékben, hogy ebbe a összehajtogatott labójátékot az ember így ívelve majd rárakja a tetőt, és azt mondja, hogy kisfiam tacukó, most elpakoltunk, tanulj ebből valamit. <gül> Igen, a labójátékok tartó kartó is megcsinálták, és nagyon komoly kereslet van rá, de hát tudjuk, hogy a Nintendo rajongók minden fasságot megvesznek. Miért pont ezt ne vennék meg, mondta magában a Nintendo, és tényleg hát labónak labótartó kell. A maga módján zseniális, abszolút. Van benne valami finom önőrjónia is, de az, hogy erről cikket olvastam, az valahogy jelző, hogy mi a probléma a világban. Hát a, a cikk azért született, mert hogy sokan veszik a labó dobozt. Ugyanitt láttad a Legónak a neprilis 1. ARS termékét? Láttam, illetve, igazán, illetve hallottam róla valami rádióban, és nem értem, hogy miért nincsen, és nagyon kéne, és tök jó ötlet. Pontosan. Ez egy olyan cuccos, hogy azt mondod, hogy a sárga kettes elemet keresem, hogy nyilván minden családban máshogy hívnak, de mindegy is. Három dimenziója van a LEGO kockának emellett. nem n kell valahogy meghatározni, hogy mit keresel. Ráemeled a telefont a kiborított LEGO és azt pedig kijelöli kis körrel, vagy színkiemeléssel, vagy akármivel, hogy ott van. Hát azt nem látod, bazod? Annyira jó lenne, ha lenne ilyen. Tényleg. Kiöntöd ki a padlóra azt a pár ezer LEGO kockát, amit van, és a sárga kettest keresve megtalálja benne az AR app. Csodálatos ötlet, és tényleg igazán meg kellett volna csinálni. Abszolút, az, ez az egyik legjobb aprilis elsőjét utcas volt, amit láttam. Igen, annál is inkább, mert volt azért még olyan aprilis elsőjét utca, ami vicces volt. Nekem 80 os mértékben bejött a, a Google... Google, az, az Google vicc volt, ugye? A, a Google Gnome. A Google Gnome, igen. Az, arra én 30 000 000 nál többet nem adnék azért. Neked nem tetszett annyira. Én szerettem a Google Home, ami ugye a, a Google-nak a o, ilyen otthoni asszisztens hangszórója, mintájára kiadták a, ennek a kerti vagy szabadtéri változatát, ami Google Gnome névre hallgat, egy kerti törpét formáz, nagyon szépen megdesignolva okos hangszorónak, és kifejezetten a kerti dolgok vezérlésére van, és erre készült egy kis film, bemutatja, hogy hogyan is használja az ember a kertjében a Google asszisztensét teljes <gül> A csúcspont az tulajdonképpen azt hiszem valójában az, amikor, amikor az asszony a kezében tartja a slagot, és azt kiabálja, hogy Google nom. on, off, on, off, Off. <há, há, há, há. És persze közben kapcsolgatja a slagod a kifolyást a Google Gnome. Igen, egyrészt másrészt, nyilván vannak azok a pontok, amikor az ember egy akármit használ, amikor már nagyon elkezdi magát unni, és akkor így felfeljezzék a funkciókat. Autóvezetés közben nekem ez például a, a, a felle felleállítgatása 50 kilométerenként, mert azzal is történik valami. Ott van egy tekerentyű, most egy kicsit, kicsit megyünk lopakodó üzemmódba. A következő a Moa Cappuccino elfogyasztása, de ezt nem mindig bírják az utasok, hogy van, most megállunk, mert annyira unam, már ezt a rohadt pályát, hagyjatok meg végen egy kicsit közé. <gül> Na majdnem ilyen hihetetlen, és én elsőre azt is hittem, hogy április 1 egy tréfa az Arcos nevű, ha jól emlékszem, eredetleg francia cégnek a, az új bejelentése, a társas játékos tablet, ami egy Android tablet, talán 22 colos valami, brutálisan, egy nagy, jó nagy asztalra letehető tablet, amit kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy azon társasjátékot játszhasson a család, nem kell mindig előkeresni a különböző dobozokat és szétpakolni a figurákat, és nem is lehet semmit kézbe fogni, hanem minden csak az üvegfelület tapogatásáról fog majd szólni. Nyilván a géprombolók ennek, a, ennek nagyon szívesen neki egy nagy kalapáccsal, de tulajdonképpen tényleg hülyeségnek tűnik. Uh, ugyanakkor ez erre a funkción azóta vágyom, mióta az első surface uh, láttuk, ami hát időszámításunk előtt volt nagyjából, még dinoszórusok uralták a földet, és uh, egy uh, kávézó asztal mérletű dologot kell elképzelni, mert egy speci Windows Vista futott, eleve Windows Vista. Viszont piszak jó mint mint adott, és hogy ott van egy asztal, Körbeletülni. benne van egy, egy nem is annyira kicsi tévé gyakorlatilag. Minden adott ahhoz, hogy ezen társadalmi játszál, és a az egyik megközelítés szerint a mégis mégiscsak egy csomó lap, meg egy, egy szabályrendszer, amit nagyon jól le lehet fordítani képernyőre. Mint ahogy egy csomó mindent meg is lehet venni tabletra, izére, telefonra, PC-re, úgy is lehetne játszani, nincs ott mindenki. Rájöttem egyébként, hogy ez egy dologra nem jó, hogy csak te meg a lapjaidat. Igen, egy olyan kell, amiben nincsenek nincsenek ilyen beépített titkok. Nem. Jobbat is kitaláltam két megoldáson. Az egyik, hogy kis műanyag fröccsöntött ilyen takaró falacskákat is kapsz a és ezt le tudod tenni az adott kártyapakli elé, hogy csak te lássad. De ennél szerintem egy sokkal jobb megoldás, hogyha annyi darab szemüveget is adnak hozzá, ahány, ahány játékos lehet, és mindegyik valahogy úgy működik, hogy egy adott típusú mondjuk színszűrővel, vagy nem tudom milyen szűrővel megoldott módon, azokat a lapokat, amik tartoznak, az csak a te de lehet látni, a többiek nem látják is, sokkal drágább lesz a hardware, és megoldottuk, hogy valamit, amit egyébként materiális alapon nagyon könnyű megcsinálni, azt digitálisan is, bár nagyon nehezen, de meg lehessen csinálni. Mondom az olcsóbb megoldást akkor, klienes alkalmazás, minden játékosnak eladod a Play Store-ból egy dollárért. Tényleg, a telóján, mindenki a telóján tolja. És izével össze bluetooth meg nfc a játék elején. <gül> Amikor nyolc családi különféle telefon fog Bluetooth-on kapcsolódni ez az eszköz, az akkor aztán ott lesz nem ulasz. Nézd, minden társi egy, egy jó az, hogy már nem beszél egymással a család. Ez a Bluetooth esetén már rögtön az elején létrejött. Már nem is csetelnek. <gül> Na hát ez gyönyörű lenne. Ez valami gyönyörű lenne. Ha már gyönyörűről beszélünk, akkor, akkor bátran hozzuk ide a, azt a hirdetést, ami az Európai Műholdas Rendszert hirdeti, ha megöl, se tudom, hogy kinek. Vagy szóval, hogy ez valamilyen image-kampány lehet, mert miért, miért kell egyáltalán a Galileót bárkinek hirdetni? Ki veszi azt meg? Nem tudom, mert hogy elvben az a, az a telefon, amiben a Galileo chip, az így nem szól arra, hogy nem. drága barátom, te most az európai Galileót használod, el is játszok neked az örömmódát gyorsan, és akkor énekeld vele, hanem csak simán ad egy pontosabb ezért, koordinátát. Viszont ez vagy Twitter, vagy azt hiszem, Instagram reklámba jött fel nekem, hogy hoho, itt van ez a jó kis Galileo reklámklip, soha többé nem fogsz eltévedni, randira menet. Nézd meg! És tényleg annyira a reklámklip, hogy, hogy két fiatal találkozik egy olyan parkban, ahol nagyon nehéz lenne amúgy is eltévedni. Egy olyan társkeres alap segítségével, ami GPS alapon tereli őket egymáshoz. Azt tegyük hozzá, és hogy itt az, az a reklám szlogén, hogy nem, nem mind, amikor nem mindegy a pontosság. És már nem kell magaddal vinni a tegnapi népszabadságot, és százszál vörös La France rózsát, hogy rá ismerje másikra. Így van. Hát nagyon fura, hogy egy randi alkalmazás Bemutatásával mondják el azt, hogy a Galileo mennyire pontos, mert azt hiszem, az talán pontosabb, mint az amerikai GPS. Ha jól gondolom. De, de teljesen szürreális. Nem olyan, mint amikor a, az elektromos művek szokta azt hirdetni óriás plakát kampányokon, hogy a, hogy a tiszta energia a legjobb áram. És akkor néz nézel, hogy nem értem, hogy mit tetszettek ki, nem értem, hogy kinek tetszik mit eladni, de azt sejtem, hogy ez egyszerűen csak egy adó nem, amit a plakát cégen keresztül kell megfizetni az állami vállalatoknak. Így igazából tök szeretném azt, hogyha ha ha, ha le lehetne rakatni az összes eszközomon egy olyan kukit, hogy drága barátom Unió, én tulajdonképpen kisebb fenntartásokkal elhiszem azt, hogy minden világok legjobbika vagy, ne próbáld magadat reklámozni nekem, mert ettől mindig csak kicsit megbicsaklik benned a hitem. Ez a galinomos reklám, Videó. A videó még nem is annyira szar. Tegyük hozzá. de a... ja nem, egyébként vicces, meg úgy nem teljesen ostobaság, de hogy minek? Azért eléggé. De a galileo az oldala a usegalileo.eu, az például igen, az a tökéletes nihil, tehát ez az abszolút pistike design. Eleve azzal nyit egyébként, hogy usegalileo.eu talán egy használható, Galileó Galileo kompatibilis eszközt. Még ma a pontosság sokat számít, amikor a valahol itt a közöbben nem elegendően pontos használja a t ez a tébetűz lecsúszik a doboznak az ajjára, most éppen nálam, mert nem tudom, nem elégné az ablak, és rosszul megcsinálva. Galileo Európában előállított műholdas navigáció. És itt a műholdas meg a navigáció az nagy emmel és nagy n-nel van írva, tehát a fordítás sem sikerült egészen nyelvfehérsre, és nagyon ciki az egész egyébként így nyelvileg. Fura, nem? de ez érteni, hogy ez most micsoda. Azért is hoztuk ide, mert lehet rajta röhögni egy kicsit. Um, Röhögjünk a lime is? Vagy az nem annyira vicces, mit gondolsz? Én azon inkább dühöngenék egy kör, vagy nem, nem. Tehát tulajdonképpen nem kutyám, nem macskám, pusztuljon nyilván. Na, tulajdonképpen az a dühöngeni, már ne dühöngél ezen. Majd meglátjuk, hogy baj csinál-e. Az biztos, hogy a Lime ugye az, az elektromos roller reküberje, ami friss hír szerint szolgáltatást indít Budapesten is, lehet majd elektromos rollerrel perc alapon közlekedni a városban. Ezt annyira, hogy tegnap jelentették be, azt a Smart konferencián, hogy ők vannak, ennek megfelelően négy darab lime roller volt Budapesten a Smart konferenciának a helyszínén. Igen, de majd nem sokára lesz sok, és akkor mehetsz a lime rollerekkel oda, hova akarsz, és aztán ledobhatod ott, ahol éppen megérkeztél. Ugye a lime az olyan roller kölcsönző, aminek nincsenek dokkoló állomásai, hanem minden ki ott teszi le, ahol akarja. É, Amerikában ez nagyon sok várost, áraszt el, kukákra feltornyozott, meg az óceánba dobált rollerekkel, Meglátjuk Pesten, hogy fog működni. Igen, egyébként nem ezért nem jó sornik egy nagy jövőt, mert szerintem a Pesten a közterületnek a nem jó hiszemű felhasználását az nagyjából megszaktuk. Tehát mindenféle bódésorokhoz, meg Odaparkolt óriás plakátot hordozó kis poszkikhoz, tehát szinte genetikusan vagyunk hozzászokva. Az a fajta polgári öntudat, hogy most igen, fűrészeljük szét és basszuk be a Dunába, az, az nincsen meg. Viszont, tekintve, hogy ö, az app telepítése, a regisztráció, majd pedig a roller kiválasztása után derül ki, az, hogy 250 forint roller nyitási díjért és percenként 50 forintért lehet használni ezt a jószágot az elképzelhető, hogy picceli ezt te majd a felhasználókat. Tehát egy roller utazás az 750 forintomba fog kerülni? Nagyon ugye? jól látod, igen. Hát igen, és ez még csak az egyik baj lesz a másik, hogy egész biztos vagyok benne, hogy a felhasználók egy jelentős többsége, az a buli negyedben részegen egyik kocsmából másik kocsmába menni akaró csapatok lesznek, és amikor 10 részeg angol lime rollerekkel száguld a Kazinci utcán, Uh, hát abból nagyon csúnya a jelenetek lesznek dögével. Egyébként azt hiszem, hogy most már azokon a helyeken, ahol húzamosabb ideje vannak ilyen bírható roller szolgáltatások, ott már meglátszik a baleseti statisztikában az, hogy, hogy roller baleset. Főleg azért, mert bár ezek a országot tudnak 25-tel menni, de ehhez képest bukós is a például nincsen hozzájuk. Igen, és gondolom, hogy a bringás szabályok fognak rájuk vonatkozni. Biztos úgy lesznek beállítva, vagy bekorlátozva, hogy a bringás szabályok vonatkozzanak rájuk, bár mindegy is, mert aztán bringával szabad menni 40-nel, tehát 40-ig nem kötelező a sisak. Uh -huh. Úgyhogy akkor nyilván a rollerre sem lesz kötelező a sisak. Igen, csak a bringát egyszerű irányít, tehát a roller azért az gyorsabban fordul. Hát, vagy más, meg vagy nagyobb kevésbé. Más, Igen, a, a rollerhez kevesebb tudás vagy gyakorlat kell. Legalábbis úgy tűnhet, ezt képest gyorsan fognak vele haladni részeg sofőrök, mondjuk a körútnak a vékonyk a kis bringasávjában. Csodálatos jelenetekre számítok. Szerintem ez egy pontszerző dolog. Ugyanit ma sétáltam a belvárosban, mert volt időm, és arra jártam, és azt láttam, hogy már nem csak a, a sörbicigli nevű mindenki által kedvelt és szeretett eszköz van, hanem valami mini hotrod nevű dolgot is lehet bérelni, azt hiszem, az is villanyos. Még nem láttam, hogy emberek panaszkodnának rá, de most kezdődik a tavasz, attól is sokat várok. Sörbicikliben nincsen, nem? az kitiltották. Legalábbis az Andrásiról, meg a Hösökteréről, meg a ötödik kerületből tudom, hogy kitiltották. Uh, és a Hétből is? Tehát, egy király még le lehet stoppani a Nem. Szerintem nem. Mármint, hogy ott, ott, ott én nem látok. Én ott nap mindnap el és nem látok Sörbicikliket egyáltalán. Ellenben ott vannak a az ilyen széles gumikerekű, elektromos ülőrollerek, chopper azonban, meg, a, meg, a, meg a legkülönbözőbb ilyen gurlós eszközök, mind nagyon cuki, mind nagyon fura is, meg zavaró is, egy kicsit természetesen a belvárosi közlekedőknek, de hát ezt adjuk cserébe azért, hogy lehessen nekünk egy Európa-szerte híres bulin egyedünk, sok-sok ruin, papbal, úgy, úgy. És hát jönnek a választások, tehát majd biztos, egy-két hónap múlva elkezdenek keménykedni, majd minden marad a régiben. Ja, azt olvastam valami ilyesmit, hogy ugye most volt egy, egy eset, hogy két közismert személyisége a Bulinegyednek, akik azért dolgoznak egy ideje, hogy a Bulinegyed jobb hely legyen, kevésbé zajos, meg kevésbé idegesítő és szórakoztatóbb, azok ilyen pár hét alatt lekopós akrilapú festékkel felfújták egy-két helyre, hogy itt kamodrogot árulnak és ezért őket jól bevitték a rendőrök a bőribe, szemben azokkal, akik kamudrogot kamu árulnak, azok nem követnek ugyanis a szabálysértést Azt sem. nem tudom, a Kazintri utcán még ki van fújva ez, hogy itt kamudrogzóna van, illetve? Hát le nem mosták, persze csak a, a, a, a, ki, odafújókat tartóztatta le a rendőrség, rongálásért azt hiszem talán eljárás alá is vonták őket. Mondom, azok, akik sütőport árulnak, és azt mondják róla, hogy kokain, azokat nem lehet letartóztatni, hiszen csak sütőport árulnak, és mondhatnak róla, amit akarsz. Legalábbis ezt mondja a rendőrség, és olvastam olyan összeesküvés elméleteket, hogy azért nem tesznek most rendet a direkt a, a, a bulin hogy majd, amikor jön a a főpolgármester választás, akkor majd rendet tegyenek, és akkor majd friss legyen az élmény a választóknak, hogy láma ott is rendet tettek. És akik így hamarabb kezdenének valamit ezzel a rendetlenkedéssel, azokat, hát hogy úgy mondjam, elnyomják. Ez egy nem rossz elmélet, de... Összeesküvés az egész. Mint ha próbálnának úgy tenni, mint lennének indulók és a főpolgármester választáson, nem csak Tarlós István, illetve az ellenzéki összefogás... Ban, nem tudom, éppen ezen a hétem ki van bent. Hát hárman, hárman vannak továbbra is. Okoska tört, meg az a hangos csávó, nem? A hangos csávó, okoska tört, meg van egy partonál széléről figyelő, a liberálisok által jelölt somebody. De várja, várja, a liberálisok párt az nem az, aminek ugyanannyi tagja van, mint ahányan szavazni szoktak rájuk, tehát egy darab ember? Nem, nem, ezt, ez fake news, ezt száfolnom kell, sokkal többen szavaznak rájuk, mint a tagjuk van, és nem egy fős a tagság. E de nagyon jól érzékeltetted ezzel a túlzással azt, hogy a liberális pártról mit kell gondolni, pont ezt. Emlékezem, egyszer volt egy óriás plakátjuk, csodálkoztam, hogy valaki visszavitte az üres üveket, hogy ott egy belvárosban, na is. hagyjuk, hagyjuk, ez egy nyugodt műsor vég, ezt ígértük kedves hallgatóknak is, úgy, hogy inkább mondjunk el valami egészen mást. Például a matricák a legkert lát. Az egy, az egy komoly téma, és szerintem izgalmasabb is, de valóban már valóban milyen szinten én szóba hoztam korábban. Nagyon érdekesnek találom. Mert ezek az ellenséges patternek ez egyébként tényleg húzamosabb ideje tart már. Majd belefutottam egy másik ilyen hírbe is, mind a kettő arról szól, hogy mesterséges intelligenciákat úgy lehet meghekkelni, hogy fel olyan az ő érzékelési tartományukba tartozó ám szokatlan pattern mintázatokat kell mutatni nekik, amivel nem tudnak, mit kezdeni, senőtt félreértenek. Hangalapú elméket meg lehet így hekkelni, hogy bizonyos jól kiválasztott idiómákkal, nyelvi elemekkel zavarba lehet őket hozni. És például most valakinek sikerült a, a, a Teslának az önvezető rendszerét megtrükközni úgy, hogy a szabad szemmel akár észrevehetetlen matricákat ragasztotta az útra, és ezzel elérte azt, hogy, hogy a rossz sávot válaszza a Tesla. Tehát a sávtartó automatikát trükközte meg úgy, hogy az ember ne vegye észre. De hogy ez, a, ez, az, a, ez csak azért érdekes szerintem, mert az emmi terrorizmus, az emmi hackelés nyilván kifejlődik az emmivel együtt, és ez milyen érdekes, hogy, hogy a rendkívül digitális alapzatú meg lehet. E kell, sőt úgy érdemes megkekkelni, hogy valami nagyon nem digitális dologgal szúrunk ki vele. Az ebben nagyon szép, hogy ez, ez legalább egy éve jönnek szembe az ilyenek. Igen, vannak a sminkek, amik az arcfelismerő rendszereket teszik teljesen lehetetlenül. Az azt hiszem tök nem működik. Az nem működik? Tehát, hogy nem lehet annyira eltorzítani az ne legyen az en, annak alakja az újabb. Hát, de hogy ilyen szemeket szoktak sminkelni olyan helyekre, ahol nincsenek szemek, mm -hmm. és meg kendő a száj elé, amin szintén szemek meg orvan. van. Viszont mondjuk olyat találtam, ez idén januári, hogy ott van egy banán, mellé egy ilyen olyan, olyan képet, ami leginkább egy ízére hasonlít, leginkább egy piritos sütőre, de azért így erősen szét van módosítva, és ahogy mellé rakják, onnantól kezdve a nagy konfidenciával banánnak látott képről, AI megállapítja, hogy hát ez egy pirítos sütő. <gül> Szép. Szép lesz. Nagyon, nagyon menőnek találom az összes olyan próbálkozást, ami megérti egy emi működésének a lényegét, és tud olyan tárgyat vagy mintát generálni, ami megzavarja az bár, tehát minden művész, aki képes az EMMI-ben gondolkodni, az valami csodálatosat alkot, és egyúttal egyébként szerintem nagyon jó teszteseteket is gyárt az EMMI-fejlesztőknek, meg tanulságokat szolgáltat mindenkinek, aki emmi gyárt, hogy mire kell gondolni, vagy milyen fajta logikákat kell tudni kivédeni. Úgyhogy itt ezzel mindenki jól jár, kivéve azt, aki a Teslában ült, amikor éppen a rossz választotta a matricák miatt, de hát ő min tudjuk a morális zóna. Pontosan, és akkor ezek körbe is értünk, szerintem most bucsúzunk el nagyon gyorsan, mielőtt mondok bármimást. <gül> Mert hát olyan keretes szerkezetünk van, mint a rohadt élet. Igen, igen, igen. Használjuk ezt ki, és mondjuk azt, hogy egy hét múlva jövünk, akkor még nem a Artisus kontra Artikel 13 ellenzők baráti társasága jön, hanem csak egy rendes adás, de aztán majd az is érkezik egyszer. Sziasztok! Áldás békesség! Csákó!